De ce are papagalul Pliscul încovoiat? Poveste populară nigeriană. Adaptare Sanda Socoliu. Se spune că într-o zi, un papagal se întâlni cu niște scoici și intră cu ele în vorbă. În cele din urmă, au ajuns să se laude cu isprăvile de care erau în stare. Noi putem construi cea mai grozavă casă din lume Zisera cu gânfare scoicile ah! Băi, eu sunt gata să fac o casă ah! E o mie de ori mai frumoasă decât a voastră Se umflăm pe pene papagaluri Da? Păi atunci să ne încercăm puterile fără multă vorbărie O să vedem cine sunt de cei mai iscusiți, da. Foarte bine, scoiciu! O să vă pară rău că v-ați la întrecere cu. Aaaa! Mine! Le spuse papagalul: sigur că o să le întreacă pe scoicile cu puteri mai slabe decât ale lui. Începură treaba. Scoicile, alesă cu mare grijă, cele mai frumoase cochilii: Sidefate, de fate, aurii, maronii, roșcate, albe și cu picățele. Ridicară cu aceste cărămizi neobișnuite. O căsuță arătoasă. Papagalul adună o grămadă de pene de toate culorile, smulse din cozile altor papagali, și construi o casă strălucitoare. Pe lângă ea, casa scoicilor părea o cocioabă uriașă. Nu numai scoicile, dar și celelalte păsări din pădure ajunseră să-l invidieze pe papagal pentru locuința luxoasă pe care o avea acum. O mai maisteață le ațăță pe zburătoarele înciudate mm, De deci ca să aibă papagală o casă atât de luminoasă? nu e mai brează cât voi Casa asta trebuie luată de aici și pusă cât mai departe Ca să nu mai găsească proprietarul mm, Așa e, așa e, trebuie răpită să-i casa papagalului, dar cum?" Simplu. Vom sta la prindă și când papagalul va pleca pe undeva, mă rog, așa, noi vom da posta și hot, îi vom la casa și vom pleca. Ce spuneți, burătoarelor? Ne veți ajuta? Ne veți ajuta? Păsările le-au promis că așa vor face, dar o broscuță a auzit planul lor ticălos și a dat fuga să-l anunțe pe bunul ei prieten să nu cumva să mai pleci de acasă Că păsările și spăicile ți-au pus în rău Ele vor să-ți acasă casa pentru că e prea frumoasă Răscuță, ești tare bună la suflet Bine că mi-ai spus în ce primești de maafro Dar vezi că sunt nevoie să plec de acasă Trebuie să umblu, să lucrez pe aici, pe acolo, A! Să fac orice, numai să câștig bani ca să plătesc penele smulse din cozile altore, aaa! Papagali! Știi? Penele alea stălucidoare din care mi-am construit, aaa! Casa! Eu îmi plătesc întotdeauna datoriile, aaa! Dar știi ceva? Te rog pe tine să-mi păzești casa când din sunt plecat, aaa! Bine, dar eu nu sunt prea puternică! Ascultă! Eu îți las un să care se uite la distanță! O, vezi că vin păsările și scoicile Să-mi fure casa Suflă din a fluier De rest mă ocup a eu De două ori au încercat zburătoarele Să fure casa papagalului Dar el a auzit fluierul broscuței Și le-a alungat pe atacatoare A treia oară Scoicile și păsările S-au sfătuit ce s-au sfătuit Și au hotărât să fure mai întâi Fluierul broscuței Un sticlete mic A zis că o să rezolve singur Problema fluierului Și asta fără mare osteneală. Cum? Se mirară scoicile și păsările într-un glas E treaba mea Spuse sticletele cel mic Voi nu trebuie decât să fiți gata Să furați casa când vă voi face semn Sticletele își puse într-un săculeț niște fărămituri de pâine, fire de nisip și multe pene dintre cele mai fine. Se duse direct la broscuța care păzea casa papagalului. Ce fluier frumos ai broscuță! Arată mi și mie, te rog, mai de-aproape, că eu sunt prea ca să aia te teme de mine. Uite, uite, uite până aici, pe jos, că doar... Haide, doar nu o să Vroscuța, fără a se gândi la vreo viclenie, fiind dornică de a mai schimba o vorbă cu cineva, a lăsat fluierul pe pământ. Sticletele a tăpăit de colo-colo, de jur, în jurul fluierului, l-a admirat ce l-a admirat, și apoi a plecat. În scurt timp, o puzderie de scoici și păsări au dat iarnă-vală spre casa papagalului. Broscuța a înhățat grăbită fluierul și a dat să sune din el, dar fluierul era mut. De-abia atunci a priceput Broscuța că micul sticlete nu venise degeaba să o descoasă. El înfundase pe nesimțite fluierul cu fărămituri de pâine, nisip și penemici. Broscuța a început să scuture cât mai bine fluierul, suflă din nou în el, iar îl bătu de pământ, Până reușise să-l curețe. Sunătare tare din fluier, iar papagalul, de cum o auzi, se și întoarse gata de luptă. Era însă prea târziu. Strălucitoarea lui casă dispăruse. I-o furaseră scoicile și invidioasele păsări. O ascunseseră în casa construită din cochilii. Papagalul, se repezi atunci curios spre casa scoicilor Să o dărâme din temelii Sparse prima ușe, izbind în ciudat cu pliscului puternic O distruse și pe-a doua și pe-a treia Șase uși sparse papagalul una după alta Dar pe cea de-a șaptea nu a izbutit să o doboare Era o ușă groasă din fier Și săracul papagal rămase în fața ei disperat Ba mai rău, cu cât izbea mai tare nușa de fier, cu atât îi se îndoia pliscul. Bietul de el nu și-a recăpătat niciodată căsuța din pene strălucitoare. Și de atunci se spune că papagalul a rămas cu pliscul încovoiat. Ați ascultat? De ce are papagalul pliscul încovoiat? Poveste populară nigeriană. Adaptare, Sanda Socoliuc. În distribuție, Anemarit Sigler, Ruxandra Siretanu, Cristian Iacob, Vasile Manta, Bogdan Caragea și Dumitru Chiesa. Producător, Simona Vasiliu. Asistența tehnică, Madalin Cristian.